Ema ba'dë, fa inna s'daqa l'hadithi kitabu Allah, wa khajra l'hadi, hadju Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharrul umuri muhdathatu ha, o kullu muhdathatin bidha, o kullu bidhaatin dhalala, o kullu dhalalatin finnar. Vajdoj me lejnë Allah s.a. në zëndjirin e mësimeve, për qështën e kaderit. Në isha të kujtoj shkurtimisht temat që kemi mbajtër dhejt, anji për qështën e kaderit, teme e parë kaj qënë në lidhje me qështjen, a duhet flasin për kaderin apo jo, edhe qëfar kuptimi kanë argumentit që kanë tërguar, se nuk leo të flasin për kaderin. Teme e dytë kaj qënë dobit e besimit në kader. Kemi folur që të shtu, kemi tërguar dhe për kufizimin e që kaderit, qështë kaderit, këte kemi bërë në teme e parë, së në duhet dhe nuk kujtova të mom. Teme e tretë, kemi folur për fillimin e shtyllave fillimin e shtyllave të besimit të qader dhe shtylla e parë ka qenë të besosh në dijen Allahu e Allahut subhanahu wa taala e kemi folur për këtë në kohën e vet ndërsa mësimi i kaluar që është mësimi i fundit kemi folur për shtyllën e dytë dhe të tretë të besimit në qader që ka qenë shtylla e dytë është ndoshkrimi i gjërave dhe e treta është dëshira Allahu e Allahut subhanahu wa taala qi ka deportuar çdo gjë. Gjithashtu kemi folur për para këtyre mësimeve për llojet e kaderit dhe kemi treguar që janë pesë lloje. Edhe gjatë këtyre, domthonë se kemi treguar, kemi treguar gjithashtu edhe disa probleme, çështje të cilat ka qenë të rëndësishme të kuptohen, dhe shpresoj gjithë tinë kuptuar në mënyrën e duhur. Sot do flasim edhe në Allah subhanahu wa taala për shtyllën e katërt. Kur themi shtyllë, e kuptonin shumë mirë se çdo të thotë shtyllë, pa cilën nuk quhet besimin e kaders nuk mund të ndroje besimin ka der pas atë, nuk mund të qetë besimtar njeriu në kader pa e besuar këtë shtyllë. Është katërta, edhe është të besosh që Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Normalisht kur dëgjon fillim falë besimtarët e lëgjë, thotë kush është ai që nuk beson që Allahu është krijuesi çdo gjëje, por si do të shikoni vetë, kemi edhe tek muslimanët njerëz shumë edhe ka disa lloj problematikash të cilat duhen sqaruar. E ka njerës shumë të cilë të besojnë që ka kryuës i të përveçë Allah, Suhënë të ala. Për nej, temi si fillim dhe kërkurë Allah ndinë, që të gjithë profetet ka rëndë akort, edhe të gjithë libret që e lorë ka rëndë akort për besimin e se pike. Në më thënë që Allah është kryuës i shdo gjëje. Dhe gjithë është të natyre pasër njërzore dhe logika e shëndoshë njëriut e që njëriut e këpikë çont njeriu që të besoj që vetëm Allah është krijuesi vetëm i çdo gjëje. Dhe fatikisht domethënë sërimi i kësaj kësaj çështje nga analogjike zgjat pak ka nevojë për sërimën dhe ne kemi studuar pak më shumë nëse u kujtohet kur kemi folur për emrin Allahu al-Khaliq al-Khallaq, krijues, argumentet logjike që vërtetojnë që Allah është krijues. Ata që kanë kundërshtuar në këtë çështje janë më joshë të, të këtij ummetit dhe e në qytur me gjusë, sëpësa ta unë gjajnë me gjusëve të vërtet. Me gjusët janë të atë të cilët a dhoronin zjarin, dhe besonin se e, drita është kryuese e të mirës, dhe e rësire është kryuese e të keqes. Dhe më thënë, besonin se ka dy kryuese. Dhe janë qënë të njërës, të cilët janë el kaderije, kaderijet, dhe më thënë atë që e mohojnë kaderij, për ne e në që kaderije,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 melajkeve, të profetëve, të njerëzve të mirë kanë zyer për pushtetin e tij plot, gjërat më të dashura të Allahut subhanahu wa taala. Duke pretenduar që ato nuk kanë veprat e, nuk kanë krijimi Allahut subhanahu wa taala, por i krijojnë vetë njeriu. Ende ne sot kur të tentojmë të flasim ishaq ose joën me lenin Allahut të mëdhëruar. Ky është pretendimi i tyre. Ja vëndom kaj po edhe njeriu çdo njerëz do të qejë edhe çdo kush i bën një vepër të mirë ose të keqe, ai e krijon atë vetë, nuk ush Allahu i cili e krijon. Dhe po të shikosh kjo bie në kundërshtim të plot me Kur'anin, me ftesën e profetëve, me atë që u ka dërguar Allahu subhanuhu teala profetëve të gjithë kohërave. Në kujt Kur'ani ka ftuar njerëzit dhe suneti profetit paqja e lutja mbi të në njësimin e Allahut në çdo gjë, ë ndër tëra edhe në krijim. Përllai Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar në Kur'an që mushrikët e Mekës e jvinë më mirë kadeeri në këtë pikë se sa këta njerëz që pretendojnë se janë muslimanë. Sepse ata po të pyesi kush e ka krijuar qytetën e tokën, kush ka krijuar çdo gjë, do të thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa këta pretendojnë që ka kryu e se tjerë përveç Allah subhanu ta'ala. Edhe djetarët, që në kohët e hershme, që kur do lënë këta dhe e, lindi bidatë i këtyre, edhe kër humbje këtyre, for në këndu këtyre, e të rëguan këtën e tyre, gabimin dhe tyre, problemet dhe tyre, humbje dhe tyre, dhe for në shumë, shumë për ta, që mos ingerit njeri ju, dyshim në humbin rrugës këtyre njerëzve që pretendojnë se ka krijuar diçka të, të, të, të tjera përveç Allahut subhanuhu teala. Edhe këta kanë pasur një lloj vendi shumë të ulët tek muslimanët këta njerëz, të cilët pretendonin këto pretendime dhe mohonin qaderin Allahut subhanuhu teala, duke mohuar që, krius, dhe si që tham, pika, hush, Allahu është krijues. Siç e thëm, qaderi përbëhet nga katër pika, edh mohosh krijimin Allahut, do të thonë atë vërtet që mohuar qaderin. Kështu që për ne që janë mësuar qaderia Asa tregoni Ibn al-Qayyim që këta njerëz në kohën e selefëve para së diltë grupi grupi i kundërt i këtyre i cili u b bë, u bësi tip para barazpeshë e grupeve humbura që i kenë nga të gjitha anët, nga të dyja ekstremet, do gjejsh grupe të humbura, nga të dyja ekstremet do rrugës drejt. Para këtyre thotë ata ishin njerëz të ulët që nuk u nuk u vinte vesh në njeri. Derisa thotë derisa thotë dolën një disa njerëz të tjerë Të cilët bënd të kundër bën të në e këtyre Thanë, jo vetëm që njëri ju nuk i ka kryuar vetë vet, vet vebër të ti Por e i është detyruar Dhe zdo vebër që bënë e i është në të vërtet kryimi Allahut Dhe zdo të vizi që bënë e i është, është kryimi Allahut Edhe njëri ju veproni detyruar Si kur se thot, kur po ta he dhe shgjethen Në lartë, do bjerë thot Pa dëshirë në saj Jo të ku do a jo Sikur se thotë lëviz njeriu, kur dridhet, thot nga smundja, lëvizet i bën të pa kontrolluara, çu është dhe njeriu thot në këtë jetë. Ta janë ato që do në ndonë ndonë kundërt. Kur e kanë këta, më duhet të thonë, që e quhen e gjberia të kundërt të parëve, që quheshin kaderie, kaderiet ishin ato cilët e mohonin që Allahu subhanuhu teala është krijues. Kurse këta për të pohuar që Allahu është krijues, e çuan njeriu dhe e bënë e të të detyruar në duke pretenduar që njëri është i detyruar në veprimet që bënë edhe duke i nëveshë në këto dhe forme pa drejsi shumë madhe madhështi sallohë suhanu e taala sepse gjithë do kushë e guptonë që nëse ti i thua dikuit nëse ti i thua dikuit që i detyruar që do thë që nuk, nuk ka detyruarme nga anafetare Dhe më thënë nëse një person bi e mbi një tjetër, pa të dëshirë në ti, e hedhë një tretë nga katë i pesë dhe bi e mbi një person, a quët këj personit cili rambit të tretin, quët vrasës? A i ra pa të dëshirë në ti, në më rishë nuk quët vrasës. Kurse këta gjëbërit për tëndon që Allah subhanu të talaj e dënun njeri unë për gjërat të tila. E dhët edhe... edhe e përcaktojnë vetë në këtë lloj forme dhe shprehin qartë ton, Allahu subhanahu wa taala i dënon njerëz zbrapunë të detyrë që bëjnë ata, siç mund ta si dënosh një person, pse është i bardh, ose pse është i zi, ose pse është i verdh, ose pse ka bërë këto gjëta, ose pse ka dorën prer, ose ose për gjëra të cilat nuk i ka ai në dorë. Shuptenduan dhe shkuan domethënë ata të cilët ishin ekstremistë të këtyre, shkuan deri në 9 gradë sa thon njerzit në të vërtetë nuk vepron asgjë, veprimet e tyre janë veprimi i Allahut subhanuhu teala dhe kjo është domethënë akoma rënd së sa e para, nëse nëse tek domethënë në të parët e këtyre thoshin që njeriu është i detyruar dhe vepron vetë veprimet, ata thoshin ja ato veprime janë, janë të tyre të fatë nga Allahu subhanuhu teala. Ja veprimet e Allahut subhanuhu teala këtu për të ndonë ata. Dhe thon gjithashtu që njeriu veprimet ditë që i bën janë në të vërtetë alegori. Metafora legjuria është një lloj një prej figureve letrare që përdoret në letërsi. Kuptimi i saj është që ti e përdor një lloj fiale me një kuptim dhe kjo për qëllim diçka të fshehtë. Për shembull, të përmend një shembull vulgar, por kur dëshiron ta ofendosh një personi thuat ti je gomar. Kur do ti je gomar, jo se jesh gomar në të vërtetë, por qëllimi është që nga mendja e tij ai nuk kupton. Dhe prandaj thon dietara që alegoria është ajo lloj gje të cilën lejohet ta mohosh. Domthon kur ti thuat ti këtë lloj fjale, domund lejo ti thosh nuk e gomariza, ose ti thujti e luan. Neoti thosh nuk e luan, sepse ai në vërtet nuk është luan. Kështu që thonë ai që lejohet mohohet, këtë qinë alegori. Ata thonë vetë ja të njerëzën alegori, domthonë diçka, domund të jenë the e bën ata, po nuk e bën ata është një soj, domund ajo është diçka që ekziston në vërtet. Ksupë dendojnë ata. Mirpo, siç dihet domund të dy këto mendime janë treguar në mendimet gabuara, to cilët kanë rënë dakord të gjithë profetët për Domethënë që për faktin që këto dy mendime janë të humbura. Donë një grup i tretë. Fatikisht domethënë mendimet e kish, këtyre, po duhet ti detajosh, do shikosh që janë me 10ra, me 10ra. Këto janë domethënë mendimet bazë që bujë trgojmë në lidhje me këtë çështje, që kanë ata që i thon vetë musliman. Dhe ndonë një grup tjetër dashën të bën një bashkim, debet dy mendimesh. Në më datyrë të cilët thonë që njeriu krijon veprat e tij. E dhe me të atyri të cilët thanë që njëri u shëtë detyruar, Allah u i kryon vepër të ti, edhe kjo do të thotë që njëri u shëtë detyruar dhe nuk ka të drejtë vepëraj vetë. Shdoj që e bënë e bënë në, formë, në formën e të detyruarit. Do një të retë, në një grupit të rejtë cilët ishën e sharit, edhe dhe thanë në themi që vepër të kryonë Allah u edhe i fitonë ato njëri u. I fitonë ato njëri u. Ose min fjalë tjetër shprehet ndryshe dhe thon, vepra si vepër thot, është krijimi i Allahut. Kushtecilsi e cilsi, ndosë se cilës shprehet kjo vepër, nëse do të thuash është është bindje do më nëshë mirë dhe nëse do të thuash është gjunaf do më nëshë keqë, kjo secilsi do të shfitimi robit. Dhe dietarë kanë thënë një gjë që ky lloj, ky lloj, do më thën ide dhe un nuk më, më, më prind mendë që keni kuptuar sa shko kuptimi ka çka thua, dor tani meni i vetë të tretve që janë në sharit, por arsyse sepse ata vet nuk e kanë kuptuar të logjjes se çfarë kuptimi ka. Edhe janë përpjekur bide ta shpjegojnë ndonjë ide dhe nuk kanë arritur në rezultat. Pra le të them dietarët, tre gjëra nuk kanë realitet. Domthonë janë fjalë pa pa paqarta, pa kuptueshme, pa, pa vërtetësi ndo. Do të thotë nuk shprehin diçka që mund ta mund të kuptojë logjika njerëzore. Dhe një për ky tyra thotë është kesbul ash'ari, kesbul ash'ari do të thotë kjo për ndonën e sharit, domethënë njeriu i fiton punë vetë edhe nga i që në më thënë, në ta vetë nuk i kanë kuptuar, për ne e më bërë qovë në të qështje. Po të qikosh, një nga më të më dhejnë të tjurë është razi, nga një, një nga më të më dhejnë të e sharive. është përpjegur të shpjegoj i të lejtë qështje, dja dhe se majtë, dja dhe se majtë, dhe se dhe se majtë, dhe se ka rritë në rezultatin, ka, që ka thënë, një riu është i detyruar, por Po thonë arritën rezultatin e xhebrijëve, të cilët thonë që njeriu është i detyruar. Pse? Pse nuk kishte nuk kishte kuptim që fjalët këtyre ishin domthon si më thon fjalë të bukura, por që s'kanë asu kuptim fare. Fjalë të bukura pa kuptim. Kush është kjo domunë për të mbush mendjen, për të bëj çime vetes, të bëhu dit thua diçka. Kaq. Edhe njëri prej tyre, një një i cili quhet Al-Baghdadi, një prej tyre dietar po teçarive, donë të jete një shëmbulli për ta bërë më të qartë domthona do të paqartën. Për dhe nga të ruar dhe më shumë Këte që thotë i më më razi Që thotë kuptimi kësa që ka thënë Në më thënë kanë thënë djetarë të anë Që njëri u dhe më në fiton vetë punëve Dhe allo e kryonë në të është Në më thënë Tregon shemë dhe në dy personave Të cilët gurë, Më bartë një gur Më në të ashtider të ashtimit Të medhejbe sharia Së kemi fola komë për dë vërtetë Nëse kushë shë vërteta njëlbdër të fuqishëm dhe e mbar të burin vet. Kurse tjetri nuk është i fuqishëm, ai po e shoqëron këtë të parin. Csu thonë çdo shembull i krijimit këta? Eshrit. Jimi të shritë akoma. Csu thonë shritësh dhe shembulli i krijimit të veprave të robërave? Do të thonë që krijohen për Allahu dhe robi fiton. Robi do të thotë në këtë rast është ai personi i dobët që mbgurin, thotë, që mbar të burin dhe ndihmon atë fortin. Edhe fatikisht domodin ky lloj ky lloj shembull, shembull sta pronologjikë njerëzore, nuk e pronon logjikë shëndosh. Si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala ta dënojë njëriun? Domthonë kur ai në këto në këto raste, te këshëmbulli pushon që kanë treguar ta, nuk ka asnjë roli real në mbartjen e gurit. Nuk ka asnjë roli real në mbartjen e gurit. Qartë? Përndër ata vetë nga që s'e kanë kuptuar dhe vënë si çështë, se si është, dhe shpjegimi i tyre është i gabuar. Kto ishin domthonë ato shpigimit do uh, mendime bazë. Për tyre pasemu ndani shumë shumë mendime tjera të grupeve të humbura në lidhje me këtë çështje. Por mendimet e tyre domethën origjinën e kanë nga nga ato burojn nga ato tre mendime. Dhe i treti siç e thash, në të vërtetë kthehet tek mendimet xhebrije, kështu që mendimet bazë të cilës kush janë janë mendimet e tyre të personave të cilët thon njeriu i krijon veprat e vetë edhe kam pohuar më nësajgje që ka kryu si të përveqë Allahot, dhe janë e ta të cilë të tonë Allahot i kryon dhe për të njerëzë, dhe kjo të thotë që njëri është dëtyruar, njëri është dëtyruar, kurse, ehni sunedin dhe gjemati, nuk është dakor në të lejtë gje. Edhe po të shikosh të mëne ehni sunedi, rruga e të të gjithmonë është rruga e mesme. Ata nuk nuk anohën nga njërë grupë ose nga tjetëri po në bajnë gjithë mundë drecinë dhe më tyre Prandaj, po të shikosh në gjithdo argument që kam përmëndur Gjebrijet kundër kaderive të cilët pohojnë që ka kriusit e praveqë Allahot janë të sakta janë të sakta në aspetin që ato të regojnë që Allahot është kriusit dhe gjeje nuk dele zhjën e kriimi Allahot a ishë i për të fëqishëm ndërsa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 Argumente të u e në cakta, edhe të u e në cakta, por një i këni par argumentet me një sy, që orë. Njëri për jush, kam byllu njëri sy, edhe i ka par argumentet me njëri sy. Njëri me, me njëri dhe njëri me tjetërin. Një koj që, po të i bashkush të dy argumentet, ke për të vërre, që, Allah është kryu si shtë dëgje, është i për të fëqishën për shtë dëgje, nuk den asgje nga Asgje krijuar nuk del nga dje e ti, nga shkrimi i saj, nga shkrimi këture, këture që do eksistojnë dhe do kryohen, nga dëshira e ti dhe vulletit ti dhe nga kryimi ti. Nuk del asgje. Nuk mund thushin mund që ka në univers djejë që nuk i di Allaho, ose që si ka shkruoj tërë, ose që nuk i ka dëshiruar existenësa në tyre të e i, ose që nuk i ka kryuar e i. Asgje dhe asgje për kësaj. E në suneti i thot që bërive nuk të pikin një regullë por kërë nuk do të thotë që njërë shë detyruar. Nuk do të thotë kërë që njërë shë detyruar dhe këtë do të të regojme fundfarën shodët. Për fundimi këse teme. Ndërkohë, të gjithë argumentat që kanë të reguar kaderit të cire të regojnë që njëriu është i lirë të veproj, që njëriu ka dëshirë dhe mundësi për të zjedhur, themi gjithë është tu janë të sakta, janë të sakta, por nuk tregojnë që njëri krijon veprën e tij. Prandaj po të Pranda shikosh të gjitha argumentet, do të tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është i pafuqishëm për çdo gjë dhe është krijues dhe nuk del prej katër pikave të kanderit asgjë që ekziston. Dhe në ditën e kohë, e në sunnet e xhamad e besojnë që njerëzit janë ata të cilët veprojnë. Njëri është ai i cili udhzohet, njëri njeriu është ai i cili humbet, njëri është ai i cili dëshiron të mirë. Njeriu shë i cili dëshiron të keqen, njeriu shë i cili falet, agjeron ë është ai i cili bën punë të mira, bën punë xhia, jep sadaka, njeriu shë i cili vret, vjedh, jep rrushfet e marrëdh. Edhe krijuesi i gjithë këtyre veprave është Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka, domethënë në këtë llojje, as një kontradikt. Argumentet për për këtë çështje janë të shumta. Së siç e tham, çdo argument që kanë përmendur xebrijet, to cilët tregojnë për mundësinë e Allahut të fuqinisë ti, plot fuqinë e tij dhe krijimin e tij të ëndërtacta në aspektin e krijimit, që nuk nuk delje nga krijimi i tij. Dhe çdo argument që ka përmendur kadrijet, që tregojnë që njeriu është i lirë të veprojë ëndërtacta në aspektin që njeriu është i lirë dhe jo i detyruar, por jo në aspektin që njeriu është i cili krijon veprat e tij. Sepse nuk tregojnë të, të argumente që njeriu i krijon veprat e tij, por tregojnë që njeriu i vepron ato dhe puta puta të lexosh surën Al-Fatiha, Al-Fatiha, vetëm surën e parë të Kuranit, dhe shkosh me tutje, ke përgjetur që asgjë nuk del, nuk do të thonë nuk del me këtë nga këtë gjë që tham. Përkundazi ajo surë tregon nga fillimi deri në fund për këtë realitet. Vetëm fjala El-Hamd, El-Hamd, që do thotë lavdërimet dhe falënderimet takojnë Allahu subhanahu wa taala përfshin që a i është krijuës i shtë dëgjërja. Edhe kur thotë Rabbila Alamin dhe më thënë zotë i botrave e përfshin të dëgjërja. Se nuk mund të zotë i botrave kër e i nuk i pasë krijuar të gjithë e gjerat. Kër pasë në botë gjerat që nuk janë krijimi ti. Edhe nuk, nuk mund thotë alhamdulillah lafderin dhe fërnderin dhe të kojnë nëllahut kër pasë ka mangsi nuk nuk krijojë këto veprat e veprat e robëve ti, të tij, sepse ta këtë përmendojmë. Ta pretendojmë që Allahu subhanahu wa taala nuk është i plotë fuqishëm të krijojë veprat e njerëzve, por njerëzit krijojnë veprat e tyre. Të të Nikojë që fa elhamd do të thotë që Allahu subhanahu wa taala i takon lavdërimi për emrat e tij të bukur, për cilësitë e tij të larta dhe për veprat e tij të plota, të cilat të janë drejtësi ose mirësi. Edhe si mund t'uhet lavdërim dhe lavdhë kur ti për dënon që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është i pafuqishëm. Kur ne themi veprat e të ti plota, emrat e të ti, tit, emrat e të të bukur dhe cilësitë e të të plota. Kur ai nuk qëni plotse si pas tyre sepse nuk nuk krijoi as dot krijesat e të, veprat e krijesave të ti. Gjithashtu, masi ka thënë alhamdulillah rabbil alamin, thuat errahmanir rahim. Siç e bëu si të treguar krijesave që gjithë krijim që ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala në ka bëfshim me mëshirin e tij dhe nuk ka nuk ka te krijesa te tij padrejti. Kështu dhe alhamdulillah rabbil alamin, dhe errahmanur rahim tregojnë që pushteti i tij është i plotë dhe hyn në pushtetin e tij të gjithë çdo gjë, dhe veprat e krijesave dhe megjithatë çdo gjë që ka vendosur te krijesat, të mirë ose të keq që ka vendosur me drejtinë e tij ose me shirin e tij. Edhe mbi të gjitha ka mbizotëruar mëshira e tij. Edhe ashtu kur thot Malikiumuddin tregon që i është funduesi çdo gjëje, funduesi i ditës gjykimit. Ai ka treguar që nuk mund të fundos ditën e gjykimit kur nuk është funduesi në dyja. Dhe kur thot Allah subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kjo është kundër përgjigje për ata pra të cilët thonë njeri që njeriu është i detyruar. Sepse Allahu na tregon që besimtarët i thonë Allahut në këtë ajet vetëm ty të adhurojmë, por tek xebrijet nuk ka vetëm ty të adhurojmë sepse në të vërtetë njeriu është i detyruar për të llojjeve. Edhe kur thot ijaken al-Istain tregon domethënë është kundër përgjigjeje për të dy grupet, për faktin që ti kërkon ndihmën Allahu subhanahu wa taala, ndërkohë që për xebrijet nuk ka kërkim ndihme sepse ti je detyruar, nuk ka kërkim në të vërtetë. Ti i detyruar, edhe kundër kaderive të cilë thon njeriu i, i krijon veprat e tij, sepse ti nuk mundesh ta adhurosh Allahu subhanahu wa taala nëse nuk ta mundson ai. Prandaj edhe njeriu kur i thot kur i lutet kur i thot Allahu që vetëm ty ta aduroj, i thotë megjithatë, këtë adhurim nuk e kam si mirësi, po ta bëj ty o Allah. Sepse unë nuk mundem dot të ta aduroj ty nëse nuk më mundson ti mua që ta aduroj në ty. Prandaj dhe mbas i thot se kërkoj ndihmë prej te që të aduroj, të të arrit ulë mundësie mundësia adhurimit tënd, të, i thotë inna as-sılata al-mustaqim, në rrugën drejtë. Ndersa të kë këderijet nuk ka uvzor, në uvëzën rrugën e drejtë. Për kundër zëja ta thonë që njëri u shë e cili uvëzën vëdhe në ti. E kur thotë Allahus Hohana Ta'ala, në shumë e dhe kërënore që uvëzën këtë doj dhe humë këtë doj, thonë këderijet që limi është që e quen të uvëzër ose e quen të humëbër. Një koj që në mëtë fjallës e quen dhe uvëzën, ka malet dhe të, të arën në më edhe kur thot Ibrahim E.S. rabbena, rabbena gjallë në muslimejnë i lekë umin dhurrijeti në umet e muslimet e lekë, thot ozot në bëjnë e musliman për ty, edhe për i pas arzë të tanë musliman, umet musliman për ty, musliman, i ka në kur Allah që ti bëjja i musliman, i ka të rgonë në rinjë që ata e në musliman dhe Allah është e i cili i bërja ta musliman, dhe më thënë dhe për të në tyre dhe kërimi është prej Allah s.a.a.a ndërsa te xhembria dhe te qaderia nuk ekzistojnë gjë të tillë. Sepse xhembria thon Allahu detyroi ata, ata nuk kanë mundësi të kërkojnë të thollë gjëjë Allahut. Kurse te qaderiet, kuptimi i këtij ajeti është se Allahu i ka chuajtur ata musliman, jo se i ka bërë ata musliman. Nikoj që ai nuk tregon nuk e tregonin gjë të tillë fare. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thotë: Allahu khaliqu kulli shay'i wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Për Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i çdo gjëje. Dhe ky ajet ka përfshirë si thotë vetëm thotë çdo gjë. Do të thotë çdo gjë e krijuar, do të thotë çdo gjë që ekziston në univers, përveç Allahu subhanahu wa taala i cili është krijuesi dhe folsi kësaj fjale është i krijuar. Pra i di. Prandaj thot Allahu khaliqu kulli shay' Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Dhe nuk del për kësaj asgjë nuk delë për kësaj, as gjë për i kryesave që eksistojnë në univers, duke për fëshirë të dhe dhe për të njerëzve. Gjithashtu, argumente të tjerë kemi, për shumë në kemi fjallë në Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu, Allahu, ja'le lëkum min ma khala që dhilala, o ja'le lëkum min al-gjibali eknana, o ja'le lëkum së rabile të kikum ul-har, o së sar rabile të kikum bësakum. Dhe të Allahu për juthot, për ka bërë për ju, thot, prej qi e jitu mbrojë në nga nxehtësit. Ka bër për ju male dhe nëpër male ka bër vende ku ju strehoni, siç janë siç janë ato shpellat më radh. Strehon në vende për tu ruitur nga rreziqet. Foth ka bër për ju gjithashtu dhe fjalë bër ka për qëllimin që, që lloji ka krijuar. Lloji ka bëri ka krijuar për ju, domethënë. Ka krijuar për ju gjithashtu dhe ka bër për ju dhot rroba që ju ju ruajn Juve prej të nxehtit. Edhe rroba që ju ju ruajn Juve prej dhëmit, domethënë prej luftës. Këto rroba kusht janë ato Robët e hekurit, që vesh një riu, që janë në më bëroja, në më radhë, në këta i e thotë Allah, Allah u shë i që i ka bërë, kurse ne dim shumë mirë, që këto kur punohen, ku që i punohen me dorë, një riu. Dhe du të pasë prasur që Allah u thotë ka bërë këta robë, jo landën e këtyre nga e më bërë, ato dilë që janë krimi Allahot, po dhe këta robë që ne i vesh në vetë, janë krimi Allahot, janë krimi Allah, suhanë të ala. Edhe kur themi që Allah subhanahu wa taala pa krijuar dot rrobën tona, kjo është e vërtetë. Ka krijuar lëndën e tyre, ka krijuar ne edhe këto rroba që ne i veshim. Gjithashtu kemi një thëtë të Zotit Allah subhanahu wa taala, "Wallahu ja'al lakum min buyutikum sakana wa ja'al lakum min juludi al-anami buyuta." Foth Allah subhanahu wa taala, Allah ka bërë juve, u ka bërë domthonjë ju në shtëpituaj çeti, dhe u ka bërë juve shtëpi për i lëkëruarve të bagtive. Kush e bën shtëpinë ose atë çatur, kush e bën? E bën njeriu vetë duke punuar. Domethën si si si veprë është veprë e njeriu, por si krim është krimi i Allahut subhanuhu teala. Ne nuk kemi shkuar aq më në thellësi se si ndodh kjo lloj gjëje, ëh, ja? por tregojmë vetëm argumentet për të vërtetuar këtë lloj gjëje që po themi, që ngjitë vepra janë krimi Allahut, edhe janë edhe vepra e njeriu në në dinën e kohë dhe nuk kanë të asnjë kontradiktë. Një gjithashtu thot Allah subhanahu wa taala wa ayatun lahu wa ayatan lahu wa ayatan lahum an nahamnal dhuriyya fi alfulk almashhun thot një argument tjetër për ta ashen ne ua kemi mbartur thot pasardhësit e tyre në anien e mbushur anie nohu alayhis salam wa khanaqana lahum min mithlihima yarkabun do tregon Allah se ne kemi krijuar thot sipun e kësaj anies anie të tëra që do të hyjnë to domosdoshmë anien që ka krijuar i Allah subhanahu wa taala Në për të dhe gjë në bëson një, shkrimi Allahot, por për të punuar, kushë ka punuar njën, njeri ju me dorë në ti, e me gjithë është krimi Allahus. Edhe pëse është vepre e njeri ju të. Gjithë është tu, thotë Allahus. A ta abudune, ma të nëhitun, Wallahu khalaqakumma ma të amelun, në surën sëffat, të rëgënë Allahus i barimë a.s. i thotë popullit të ti, apo adhuroni ata që ju ja? i gdhëndni do të thonë keni gdhëndur me duart tuaja domthonë idhujt ju ata i gdhëndin vetë me duart e tyre dhe i shkonin adhurin a ato pa adhurin që po i gdhëndnin thotëm se i thotë i bërim i në islam ndërkohë që Allahu ju ka krijuar juve edhe këto që po gdhëndni ju domethënë këta idhujt që ju po i gdhëndni këta janë er krijimi i Allahut subhanahu wa taala ato i vini vetë krijimi i Allahut subhanahu wa taala në lutut nuk do të thawhoni këto do të thawhoni vetëm Allahun më dhuar. Dhe argumenti i tuaj është që allo i ka qyetur këto idhuj që ata i proponojnë vetë me duart të tyre, krijimi i Allahut subhanuhu teala. Megjithëse ato propohohen dhe kthehen në dhe ose balt ose çdo lloj material tjetër, kthehen në idhuj, më anë të duhurve të njerëzve, më anë të duhurve të njerëzve, vetë krijesave. Gjithashtu Allahu subhanuhu teala ka treguar që Allahu i mëdhësh është ai i cili i bëri disa njerëz dërituës të mirë e disa tjërë dërituës këqi. Parë në thotë Allah i madhuru, o gjallahum ja e ime të jedru në i lënnar. Në kemi, kemi, kemi bërë ata thotë imamlar që i dërituën për në zjarë. Në dërituës i dërituën për në zjarë. Ndërko për, për të mirët ka thënë, o gjallahum ja e ime të jedru në bi amrina. I kemi, kemi bërë ata thotë imam dërituës që u dhëzojnë në urdhrin ton ose në lejen tonë me radh, sipas kuptimit të jetës. Këto tregon që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e bën njeriu drejtus ose e bën musliman, edhe njeriu she i cili është musliman. Allahu subhanahu wa taala she i cili e bën njeriu besimtar dhe njeriu she i cili është besimtar. Kështu që Allahu she i cili i krijon dhe njeriu she i cili vepron. Argument dhe argumentet mund s'u thash për të ndoshuta, për këtyre gjithashtu kemi. Do të, të cilët tregonin që Allah ka krijuar çdo gjë, çdo jetë. Për shembull, ellazi khalaqa al al-mowta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, asha i cilë ka krijuar jetën dhe vdekjen për të sprovuar juve se kush bën më shumë punë mirë. Dhe gjithashtu thot Allah subhanahu wa taala, "O njerëz, ketë robë juaj, O njerëz, keni fuks zotin tuaj, o njerëz, keni fuks zotin tuaj që ka krijuar juve për një personit vetëm." E, kur thotë ka krijuar juve, do të nënpfshin te ju çdo gjë që është e njeriu. Dhe shumë dhe shumë edhe shume, shume e të tjera, nga suneti profetesor sa ne gjithashtu kemi argumente për këtë lloj çështjeje. Hadithin që ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem, të cilin e transmeton Imam Buhariu, te libri vet Khalqu wa Fa'ali al-Ibad. Ka bënë Imam Buhariu një libër të posaçëm për këtë çështje, i cili tregon që veprat e krijesave, veprat e njerëzve janë të krijuara. Edhe ka përmendur ndërto një hadith çka thon profeti sallallahu alejhi dhe sellem Allahu Allahu ka krijuar çdo person edhe punën e tij ka krijuar çdo person edhe punën e tij gjithashtu kemi edhe argumente të tjera hadithe të profetit sallallahu alejhi dhe sellem për ky tyra është fjala që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem Allahumma inna a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhl wal-harami wa 'adhab al-qabr Allahumma atini nafsat taqwaha më bëni lutje Megoni në zot Allah që më mbrojtë domthon prej pamundësisë, prej portacisë, prej frikës, prej kopërcisë, prej vjetërsisë, prej dënimit të varrit, dhe pastaj thotë o oh, Allah mua dhe dhe më thënë, jep mua devocëmrinë. Domethënë ai i cili më jep devocëmrinë njeriu. Inshallah subhanallahu. Njeriu që është është ai i cili e vepron punën që quhet devocëmri dhe ai që ja jep njeriu të tesh Allahu subhanallahu teala. Është të dhënë që të krijim. Gjithashtu thotë Profeti sallallahu alaihi wasallam i nuk do tjetër la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu allahumma la mani aalima a'tayt lana mu'tili ma manat wa la yanfa'u zil jaddi min kal jaddi tregonu homë që nuk ka kush ndër tëra thotë që allah nuk ka kush e ndalon atë që jep ti dhe nuk ka kush jep atë që ka ndaluar ti kë tregonu homë që çdo gjë që i jep njeriu që i jep njeriu ose që merr është vetëm për allah subhanahu wa taala kë tregonu homë që shkrimi ti Kjo është përsa i për sa i përket çështës së vonë argumenteve. Kështu që për të kuptuar qartë, koncepti që ka dhe gjemate, në esencën e xhamad dhe ide me të çështja është shkurtimisht që çdo gjë është krijimi i Allahut subhanuhu te ala. Çdo gjë është krijimi i Allahut subhanuhu te ala dhe nuk del nga nga nga krijimi i ti, tij, nga dëshira e tij asgjë në univers. Dhe në të njëjtën kohë Veprat e njerëzve që i krijojnë që i krijon Allahu subhanahu wa taala janë vepra të tyre që ata i veprojnë, që ata i veprojnë vetë dhe ata kanë lirë veprimi dhe nuk janë të detyruar për to. Sepse nuk bën në kontradikt fakti që ato janë të krijuara dhe që ata i veprojnë. Edhe, këtë lojgje, djetarë, dhe këtë lloj gjëje e ka shpjeguar dietar do të thonë se kur kur ti thua do të thonë që një vepër është krijuar për Allahu subhanahu wa taala dhe është vepra e njeriu a ka kundërdit në këtë lloj çështjeje, a ka kontradiktë në këtë lloj çështjeje. Edhe ka shpjeguar edhe tar për ty dhe shehullse më të mi e ka folur për të gjë, ka folur shumë bukur, ka thënë që kur themi që kjo është këto lloj gjësh veprë Allahu subhanuhu teala apo veprë e robit. Kjo është një fjalë e paqartë që do do do, do sqaruar çfarë ke për qëllim me këtë. Nëse ke për qëllim fjalën veprë me kuptimin që kur themi që njeriu falet në vërtetë do të falur Allah kjo është e saktë. Por në zakë për qëllimin e fjalës në vepër që Allah subhanahu wa taala e krijoi e krijoi të ky njeriu, të ky njerëj, këtë vepër dhe ai është ai i cili vepon atë, kjo është e saktë. Edhe kjo është domethën kuptohet kur themi më shumë fjalën krijim. Fjala krijim në gjuhën arabe dhe në gjuhën shqipe ashtu përmban dy kuptime. Fjala krijim përmban kuptimin e veprimit të krijimit, përmban dhe kuptimin e rezultatit e ti veprimi. Pra ndaj, ne quemi krimi Allahot, me gjithë se ne i në të vërdet nuk imi vepra Allahot, për ne imi rezultatit se vepra. Quemi krim, që që vetë fjale krimi, ose veprim, është një lënë fjale që i mbarë të duja kuptimet. Pra në kur themi që kur themi që veprat e njezve janë krimi Allahot, nuk do të thotë që Allaho i vepronë në to. Kjo do të kuptuar. Nuk do të thotë që Allaho i vepronë në to po atoën e në rezultati i krijimit të Allahut subhanahu wa taala dhe i veprimit ti. dëmë thënë du, duktu, pare, dhe të tij. Kjo do të thonë do këtu kjo është pika e parë e serimisë të asaj çështjeje. Kjo është domethën shumë e rëndësishme. Dhe ty është domethën mendimi i xhemaatit. Sepse siç dihet kur themi fal falesh, ngjiron, shkon haxh ose bën një vepër të këqje, vret, bën një moralitet Këto nuk i dedikonë Allahut, por i dedikonë kërjesave të cilet i veprojnë. Sikur se themi, që i bardh, i zi, i verdh, këto e në kryim e Allahut, dhe në gjyre rëpë, të shkryim e Allahut, por këto në gjyre, nuk themi që e në gjyre të Allahut, që i përkasin e ti, por themi e në kryim e Allahut dhe i përkasin personit të cilit i ka, të cilit i mbardh ato. Këshu e në veprat, e në si punë e në gjyres të kën edhe mbarësit ytyrësh robi. Ëh kjo është kjo kjo është çështja e parë që do të bërtëllim, falem krijim ndërmjet veprimit edhe rezultatit të veprimit. Kurse çështja e dytë, prodhueruar është edhe kjo është domethënë thelbi i të gjithë çështjes përse në fond doim sot. Do të do tani. Edhe kuptimi i kësaj domethënë do të do fokët shërorosh një pjesë shumë të madhe të çësjes ka derit është a ka ndikim vepra e njeriu në ekzistencën e kësaj vepre? Tashh edhe por shumë po të shikosh xhebriet, po vepra e njeriu dashnë ta bëj, dashmë s'ta bëj nuk ka ndikim në ekzistencën e asaj vepre. Kurse kaderi ton, Allahu nuk e bëllu vetëm për njeriu. Është ai i cili në mënyrë të veçantë pa ndihmën e Allahut e bën veprën ti. Nuk ka nevojë për ndihmën e Allahut. Në ndonjë Allah, kohë Allahu na ka mësuar në Kur'an themi o yaken esain. Kështu që themi që Allah të suha në talë është krijuë si veprove të robër dhe dhe krijesat dhe i veprojnë ato dhe kjo dhe gjë nuk bje në kontratit fare. Parësujë se po të kuptosh drejtë këto dhe krijimi, se si ndodhë në të herë ka për të zlarguar i gjithë problemi i se qështje. Parëne dhe djetarët kanë folë, përshonë një më të imi edhe më të thajmë kanë folë gjërë, e gjatë dhe kanë Në sa kam lexuar nuk kam parë domosht ka ka në në një dietar tjetër ta shpjegoi kaq çështje ka shpjeguar ata këtë çështje. Por në fund Ibn Qayyim në në librin e vet Shifa ul-Alil tregon mund të bën tregon një dialog imagjinar që simulenë bën ndërmjet një personi i cili ishte xebri dhe një personi i cili ishte suni që njihte rrugën e vërtetë. E ndër tëra tregon të ky ë Ibn Qayyim në përgjigjen që je për të Gjebriut, i jep atë Xebriut, i thotë: "Allahu subhanahu ta'ala kur dëshironte të krijojë një vepër tek robbi, kur dëshironte të krijojë një vepër tek robbi, i jepati dëshirën edhe mundësinë për ta krijuar por për, për ta vepruar atë. Edhe do gjithë këtë vepër. Tashhi që të kuptojë qartë, që i për një të bëj një person ta bëjë një vepër, çfarë duhet bëj? Një person që ta bëjë një vepër, duhet të ketë dëshirën e plotë për ta kryer atë vepër." edhe mundësinë e plotë për ta kryer. Në të kesh mundësinë do thotë që mos ekzistojnë pengesat e jashme në rast të bënshmës për ta kryer. Në të kesh dëshirën do thotë që ti ta duash atë, edhe të ta synojë vetë jote, arritën as gjëja. Edhe siç dihet Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka krijuar njeriun dhe ka krijuar dëshirën në ti, ka krijuar dëshirën e tij edhe mundsinë e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala mban të kytyr, mban të kytyre krijesave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 Por të kryer të që do Allahu, po po do më më dhëruar, ta lëgon të dëshirën ose ta lëgon të, të mundësinë për ta kryer atë vepër dhe nuk ekziston kë veprë. Kështu që në të vërtetë krijuesi i vërtet i këtyr veprë kush është Allahu subhanuhu teala. Është Allahu më dhëruar. Ndërsa dëshira jote dhe mundësia jote për ta kryer këtë vepër është një prehskaqeve për të ardhur kë veprën në ekzistencë. Ka rast kur njeriu ka dëshirë të veprojë, mundësia e tij brendshme është E plot, jashme, është plot kurse mundësia e të jashtë nuk është e plotë por arsye sepse janë janë shkaqe të jashtme që e pengojnë ta kryejë atë veprë. Sepse në dëshiron normalisht punëtarët kryet. Tregon shehu li Samiun te një i thotë që shembulli i kësaj është shembulli i krijimit të barit. Barin Allahu subhanahu wa taala e krijon me anë çfarë? Duhet toka, duhet qiellu, duhet kushtet e bëndës tokës që të bëj mbi bari. Gjitho çfarë janë? Janë shkaqe apo mund fod njëri të pretendojë që shiu është krijuesi i barit ose toka është krijuesi i barit? Jo. Thotë që këto janë vetëm shkaqe, m端s secilave Allahu subhanahu wa taala krijon barin. Kështu do dhe mundësia që ka që i ka vendosur Allahu njeriu në trupin e tij për të vepruar është ajo e cila ndikon, por jo në vetvete, por me lejen Allahu subhanahu wa taala për të ekzistuar vepra. Gjithashtu edhe dëshira që ka krijuar Allahu i madhror. Edhe Allah subhanëtare kërion të një ju të dëshirë në mirë dhe të keqe. Por pa e dhe të ruar e ta. Për në dhe Allah subhanëtare në ka të reguar në Kurën, për besimtarët, kur dëshironë Allah i madhuruar të bënjë person besimtarë dhe të udhëtë zuar, kërion të ka i dëshirë në besimin dhe dëshurim e besimin. Thotë Allah i madhuruar, wa lakin Allah habbelejkumul iman. Thotë por Allah hua bërëjtë ju të dashur besimin. O ze jenë hu fi kulubikum edhe o zbukurojë atë në zemër të uja. O kerra hajlejku më lë kufra fësuk, o lë fësukë, o kerra hajlejku më lë kufra o lë fësukë o lësë janë, u lajka humur rëshidonë. Dhe o bëjtu rrujër rrujë juve kufrin, dalin nga, nga urdhët e Allahut, edhe një dhijunafët. Thot, këtajnë të uzzurit. Kushen të uzzurit? Të uzzurit janë atë të cilët, të cilëve u ka vendosur, Allahutë suhanu e talë në z dashurin dhe u ka zbukuruar besimin, edhe kur o zbukurojë Allah besimin, ata do të dëshiron besimin. Kështu që Allah subhanahu wa taala i krijon dëshirin zemën e njeriu, në zemrën e tij e krijon atë duke i dhënë disa shkaqe të dashme ose të bënshme, që ai ta dëshironë të llojëje. Edhe jep edhe mundësinë, duke krijuar tek njeriu fuqinë dhe mundsinë për të vepruar, për të vepron. Kështu që Allah subhanahu wa taala është ai i cili krijon veprat e njerëzve edhe ata i vepojnë në ta. Nuk besojë se në basti sjarimi mund këtë në vojnë më për sjarim. Me gjithë të, për ta, në më thënë, në shtjelluar dhe njëherë, o themi dhe më në shkurtim ishtë, ka të reguaj në në kejmë të kjo dialogu i majgjinarë që ka bërë në vëndime të gjëbrive dhe një personi që e soni, i majgjinarë për thëmë është, thotë, të reguaj në kjo që ishte gjëbri, Këllë dhe veprimi i veçantë është ose i mundshëm për ta bërë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ky veprim është ose i mundshëm për ta bërë vetëm robi. Është ose i mundshëm që të shoqërohen të dy, siç u thotë ai, ta bëjë dhalliu dhe robi së bashku, sepse të përmendën para njërizo tjetri, ose të dy së bashku ose asnjëri. Këtë fundi normalisht nuk e vetë hebreu thotë këtë gjë. Këtë fundi nuk e pranon njëri. Dihet që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 ose si thon disa të tjerë që që robi ndihmon Allahun në krijimin e këtyre veprave dhe këto është këto është largën pse Allahu thotë që e vërteta është jashtë këtyre, jashtë këtyre thotë. Dhe ky ndarje logjike thotë është një ndarje logjike jo shumë jo shumë e saktë. Do sepse aty ku thotë që një për këtyre katër llojeve që thonë që është robi e ndihmon Allahun, ky lloj ky lloj, domethënë, përshtjellimi nuk është i saktë. Nuk duhet të pastohet për në këtë lloj forme, sepse ka disa lloj formash, si forma që treguam ne, që njeriu dhe veprat e tij janë shkak, dhe Allahu i shkruese të tyre në vërtetë, vetëm që nuk është ndim. Poqesë njeriu që u ndim të këtij forme ka gabuar. Përse? Sepse Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili është i përfuqishur për të krijuar veprat e njerëzve, kurse njeriu është vetëm një prej shkaqeve për të ardhur këto vepra në ekzistencë. A ndenë nduqe duke kuptuar këtë gjë, domethënë, këto ndarje që kanë vendosur ata, që ose krijon vetëm robi, ose krijon vetëm Allahu, ose ata ndihmojnë njëri tjetrin, Allahu nuk e rritën këtë gjëje. Po domethënë nuk ka një kusht të sakt. Sepse Allahu nuk ka nevojë për ndihmës. Gjithashtu edhe robi nuk mundi bëj dot veprat veb, veb, e tij. Por njeriu në të vërtetë mundi si e ti, ti dëshirat e ia vetëm shkaqe më ndër të cilave arrijë krimi. Sigurisht e them që Allah subhanahu wa taala krijon disa gjëra më anë disa gjëra të tjera. Më anë disa gjëra të përnëtohet e krijon njeriu mkat njeriu. Njeriu nga ka origjinën nga njeriu. Në ditën e Këthejën e selam, adhija nga dhvejo. Përndë nuk u dzon njërit në dhunja që duhet ka krijuar baba e babait dhe nana. Ne e mendoj diku, thotë fjalë. Por thotë që baba do në vetëm shkak. Kush ndodhe veprën ve, ve e njeriu? mundësia që të ka dhënë thuaj Allahu dhe dëshiria që të ka dhënë ti ta ka krijuar në zemrën e ndonjë dëshirën për të mirën ose dedikueshtia dëshirën për të keqen duke mos e bërë të dashur të mirën janë krijuar në këtë këtë lloj gjëra që cert janë shkaku për të ekzistuar veprimi edhe atë njeriu vepron edhe Allahu e shkruajë kësaj si gjëje. E gjithë kjo sepse Allahu subhanallahu te lutë dëshiron të bëj pa drejtësi askujt Edhe përndaj që do dëno, do dë, do dëno në gjëhnem një riu për vepër të këqia. Dhe që do shpërblet, do shpërblet një riu për vepër të emirë që ka bërë e i. Edhe azje për të tërë nuk dhe nga krimi Allah subhanu ta'ala. Mësër se me më kash dhe të bërë qartë, me kash e mbludim si një për sotë, Allah o shpërblet një një një të gjithë.